és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írás tudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie, azok pedig mondnának néki. A júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te Betlehem, Júdának följe, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőle származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolát a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, miért pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a királybeszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak,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 Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt. Szó hallatszott rámában, sírásvívás és sok peservesi ajgatás. Rághel az ő fiait, és nem akart megvégaztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az úrnak angyala megjelenék Ánomban Józsefnek, Égiptomban, mondván. Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén magához vevi a gyermeket és annak anyját, és elméne Izrael földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkeleus uralkodik Herodesnek az ő atyának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban megintették Galilea vidékeire tére. És oda jutván lakozik Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.